«Ні, звісно ні. Оце і є відповідь на ваше запитання», – холодно підсумував Кейтаро. «Ми не займаємось проєктуванням людиноподібних роботів. Спрямованість наших сучасних розробок виникла не відразу», – знову заговорив Ральф Дуернберг. «Продукт, що ми проектуємо, виріс із нанотехнологій, овідбравши в себе досягнення мікробіології, нейрохімії та програмування. Довгий час ми не могли знайти йому застосування. Більшість корпорацій на кшталт Боїнга, Тойоти чи Дженерал Моторс відвертались, лякаючись складності та високої вартості досліджень. Ми майже втратили надію, коли з паном Кайтаро зв'язався Пентагон. Один з інженерів, Локхіт Мартін, Дізнався про презентацію, що ми представили у відділі перспективних розробок корпорації «Боїнг». Він не був присутній особисто, оскільки я виступав перед технологами. В ті часи ми хотіли застосувати ботів на збірних лініях крупних виробництв, якими є авіазаводи. Хай там як інженер зацікавився, розказав босові, той доповів у «Пентагон». Через тиждень на нас вийшов Вільям Ноланд. Саме він поглянув на нашу ідею з дещо іншого боку. Він першим озвучив можливість військового застосування. Після тривалих перемовин Міноборони дало добро і виділило кошти. Саме через це ви мусите розуміти все, про що я нині говорю – а також будь-що почути чи побачене вами, мусить залишатися в межах лабораторії. Кілька чоловік з розумінням замахали головами. Тимур мовчав, уважно слухаючи. «Трохи перед історією допоможе вам краще зрозуміти суть». Ральф узяв до рук пульт і вімкнув мультимедійний проєктор. На стіні поряд з дошкою проступило зображення військового літака. Перед вами винищувач п'ятого покоління F-22 Raptor, той самий, поки що єдиний у світі. Це новий літак, який має значно вищий бойовий потенціал, ніж його попередники, завдяки малопомітності, багато багатофункціональності, Можливості вести всеракурсний обстріл цілий. У нього багато якостей, що дозволяють гарантовано перемагати літаки четвертого покоління, такі як Су-27 чи Міг-29. Раптори навчені діяти рогим. Вони можуть спільно вражати ціль, прикривати один одного майже без вручання з боку пілотів тощо. У світі новітніх озброєнь таких приладів безліч, Існують новітні танки, котрі аналізують цілі і вибирають найкращий шлях до місцевості. Високоточна стрілецька зброя, розумні бомби – все змінюється і прогресує. За виключенням одного – людини. У війні майбутнього солдат стане найслабшою ланкою. А сапіенс з усіма своїми обмеженнями просто не вписуватиметься. У Вінігрет високотехнологічної зброї та техніки. Іншими словами, подальший розвиток озброєнь прається не в технологічній складнощі, а в недоліки солдата звичайної людини. Можна розробити ще швидші літаки досконалішу бронетехніку. Проте всі вдосконалення зводяться на нівець, оскільки людині буде не під силу ними керувати. Ми не встигаємо за технологіями, які самі ж продукуємо. Ось так, за аналогією з винищувачем F-22, і зародилася ідея, що призвела до появи ботів, тобто реактивних бійців. Тимур ущіпнув себе, щоб упевнитися, що не заснув. Якби не серйозність, з якою говорив канадець, він би ні за що не повірив у те, що чує. Зроблені мною і паном Кейтаро-Рокою відкриття дозволили на практиці розширити фізіологічні можливості людини. А даю вам відомо, що наш мозок використовується на жалюгідні 10-25%. У найкращому випадку його можливості реалізовані на 30%. Нам же вдалося отримати контроль над процесами в мозку і підсилювати їх. Щоб зрозуміти краще, уявіть собі панель з регуляторами, на якій можна налаштовувати почуття, здібності, емоції. Покращувати майстерність в усьому, що забажаєте. Регулятор швидкість реакції на максимум. Перемикач тонка, точна оцінка ситуації завжди ввімкнений. Кількість операцій на секунду до упору нейрохімік почервонів від запалу. Додайте рапторівську можливість атакувати роєм, блискавично обмінюватися тактичною інформацією в режимі реального часу, і ви отримаєте приблизне уявлення про ботів. Вони не роботи. Тимуре, боти – ті ж люди, поки що просто пацани, але з вельми неординарними здібностями. Як нам це вдалося, ви дізнаєтесь. Ральф захопився, говорив замрійно, відсутня. Так актор розказує про свою найкращу роль, чи художник описує свою найліпшу картину. А час спливав. Тимур не міг не помітити напруження, що повільно проступило на лицях хріно Оскара та Кейтар. Ти, хто знав, що готує для них ніч, хто розумів, чому сьогоднішнє зібрання буде коротким. Ральф пробував донести суть, але з кожним словом від цієї суті віддалявся. Потрібно було щось робити. Першим, як не дивно, осмілів Стефан Ернгланд, шведський фізіолог. «Кейтаро, для чого нас тут зібрали?» Ральф заткнувся. На мікроскопічну долю секунди Кейтаро розгубився, не очікуючи, що питання буде адресоване до нього. Якби Тимур не дивився в ту мить на японця, він би цього не зауважив. Кілька ботів втекли від нас. То був перший і останній раз, коли українець бачив старого Джера Старопілим. То спіймайте їх, у чому проблема. У тому і проблема. Ми не можемо. В кімнаті запала мовчанка. «Уже п'ятнадцятий день не можемо», – зізнався Ральф Доренберг щиро. В цей момент Кацура Такеду вирвало прямо на стіл, а в коридорах оглушливо занила сирена. Наближаються коротко доповів Павівріну. Звідки? На бігу хекнув Кейтаро. Спрацювали три датчики на північному сході, дистанція 160 метрів. Не знаючи, куди подітися, Тимур бездумно чесав сходами у неслідов за Джепом та хендханхером. Японець зиркнув на годинник. Чорт, забирай вони сьогодні рано. Рінок кивнув. Знають, що загрожі більше немає. Що тепер буде? схвильовано спитав Тимур. Джеп не повернувся до українця. Хетхантер, випнувши нижню губу, прохрипів. Судячи з усього, нам зараз конкретно не дупу Феула. Звідусіль долинав тупіт ніг і перегукування. Повз тимура сірими тінями пронеслось двоє африканців, притискаючи ремінгтони до грудей. Ріно крикнув слід, щоб пильнували чорні ходи. Хлопці щось відповіли і зникли. Після того, як спрацювала сирена, Світло в коридорах погасло. Хлопець насилу розрізняв контури стін. Японець і південноафриканець спустилися на коридор другого поверху, який огинав будівлю з північного боку і тягнувся до спального крила. За бетонними перетинками, що розділяли ряд коридорів вікон, причаїлися чорношкірі найменці. Лаура Оскар та Кацуро сховалися у боковій галереї, що вела до пожежних сходів. Несподівано амбал за ці прикипівши до екрана, на який надходили дані з датчиків швидкості, розставлених кола дослідницького комплексу. «Щось не так, Ріно», – прошепотів старий японець. «Не розумію», – промив мив ми рев «Вони зупинились». Цього не може бути. Мабуть, не спрацював якийсь сенсор. Велетень похитав головою. Там їх десятки цих датчиків. Не може бути, щоб відмовили зразу всі. Боти стоять на місці. Ні назад, ні вперед. Кейтар безшумно прослизнув у глиб галереї. Окрай розсувних дверей, що відкривали шлях на сходову клітку, Намацяв переговорний пристрій. Натиснув кнопку вихлику і звернувся до Джефрі. «Я вас слухаю!» Зеленоокий американець чергував у апаратній. «Джефрі, будь ласкавий, вімкни зовнішнє освітлення з північного боку ДВ». Нагорі щось загуло і в коридорі посвітлішало. Крізь вікна пробивалися відблиски прожекторних променів. Ріно, а за ним – і Тимур визирнув крізь шибку. «Не бачу!» – рипнув хетхантер. «Хай підніме вище!» Посвіти далі скомандував джеб, схилившись над переговорною решіткою. Галерея поволі занурювалась у сутінки. Промені поповзли у пустелю, висвітлюючи підвищення, що підпирало дротяну загорожу. «Нікого! Нікого!» «Стоп!» – гримнув ріно Є. Джефрі досить. Кейтаро відпустив кнопку. Забувши про обережність, Тимур перескочив до другого вікна і притиснувся до шибки. Кейтаро підійшов і став поруч з хендхантером. На відстані кількох десятків метрів від знеструмленої огорожі, виструнчившись, стояв жиловий хлопчик. У світлі прожекторів його очі палали, як у звіра. Круглі латки яскраво-білого світла робили його схожим на циркового атлета посеред арени, котрий застиг перед початком номера. Навіть з такої відстані було помітно бруд на животі і на ногах. «Він сам?» – здивовано скривився Гевал. «Де решта? Кейтаро – це якась підстава!» Джеп мував. Тимур вилупив баньки, аж шкіра на лобі наморщилася. Це він? не ховав подиву українець. Це ваш бот? Програміст посміхнувся. Чув всі тремтять, мов миші. У хлопців в голові не вкладалося, що без вуз і підліток може серйозно загрожувати двом десяткам чудово озброєних та захищених бетонними стінами чоловіків. Зеркнувши на кейтару, Тимур відволікся. Коли він перевів погляд назад, мальок уже не стремив у заціпанінні. Він відхилився назад, зійнявши праву руку над головою і ритмічно розмахував нею у повітрі. Він розкручував пращу. Не встиг Тимур подумати про древні знаряддя для метання, як підліток різко подався вперед, пославши руку в напрямку будівлі. Ще через мить Програміст збагнув. Щось масивне, великий чорний, шалений, швидкістю летить у вікно. За секунду Кейтаро і Ріно немов вітром здолу. Африканці, пригинаючись, також рвонули геть із коридору. Інстинктивно програміст позадкував. Хлопець устиг відступити на півкроку, коли чорний предмет поцілив у вікно. Скло зі скреготом тріснуло, верхня ліва чверть розсипалася на друзки і невідома штуковина впала на долівку. Наляканий брязкатом битого скла, Тимур перечепився і заточився, боляче гепнувшись головою об протилежну стіну. Всі на підлогу, на підлогу, на все горло завела ріно, сахаючись у галерею «Це може бути бомба!» З дальнього кінця коридору, куди шаснули Гереро, долинуло безладне тупання, груба лайка, потім донісся звук падіння чогось тіла знову матюки, і зрештою все затихло. Тимур, випроставши ноги, напівлежав на кахлях, спираючись ліктями об підлогу, а головою об стіну. Він опинився найближче до підозрілого предмета, що влетів крізь вікно, так легко пробивши 3-міліметрову шибку і чудово розумів, тікати немає сенсу. Якщо сюди залетіла бомба, він встигне відбігти якраз настільки, щоб роздивитися, як його тельбухи пролітають повз нього вздовж коридору. Хлопець важко дихав, відчуваючи, як долоні і пахви вкриваються потом. Від страху яйця зробилися твердими, мов горішки. Нарахувавши тридцять переляканих ударів серця і втямавши, що ще не помер, Тимур опанував себе. Осмілівшись, звівся навпочіпки і подивився на чорний предмет. «Це камінь!» – крикнув програміст. Це звичайний камінь.